I continuem ara el nostre programa amb la tertúlia política i donant la benvinguda a Ferran Almida pel PSC. Molt bon dia. Molt bon dia. Ferran Pasqual per l'Argent, per de Tiana Bon dia. Bon dia a tothom. I Joan Canyada per Convergència Unió. Bon dia. Bon dia, bona hora. Doncs bé, avui sabeu que aquesta setmana s'ha celebrat el ple municipal, el primer ple municipal d'aquesta legislatura i per tant doncs a la nostra tardoler política evidentment hi fem referència perquè hem de dir que ja s'ha donat doncs, per presentar i ha donat forma oficialment la configuració i estructura del nou ajuntament pels propers quatre anys. El consistori queda gestionat sobre quatre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 i participació. Plans estratègics i tots aquells temes que, per coincidència potencial, s'aconsellen doncs, un tractament transversal. Així com, és com es va presentar dimarts, amb un presentament eh, doncs una forma de treballar, segons van dir, de manera transversal, però gestionada en aquestes quatre àrees distribuïdes entre els dos partits que formen el nou equip de govern, dos àrees per PSC, dos àrees per Esquerra Republicana de Catalunya. Fem una primera valoració un matís, sí. uh, dins de l'àrea general que comentaves, mm. també uh, està cultura, esports i cooperació i solidaritat dins de l'àrea general mm. sí Dir, que Abans ja estava més lligada a les serveis de les persones i ara passa a ser aquest àrees transversals i no, només en aquest matís parlem d'intel·les. Però ja que has començat a fent aquesta valoració, a Ferran, si vols començar tu a fer la valoració, sí. ja que comences. Doncs... Ara, ara per això donarem la benvinguda a l'Eva Inglés que, que s'acaba d'incorporar però la deixem que respiri, que puja a les escales de la Uf. ràdio sempre dona aquell un aquell... ofec. Primer li donem els raons. Quants graons, ja ho sé els tens comptats, 40 i algo, no? Ah, eh, eh, quants raons? No els he contat bon 40 i algo, Eva. 42. Eva anglès bon dia. Bon dia, gràcies. Doncs uh, comencem, Ferran. Sí. Doncs, bueno, com has dit, uh, era el primer ple d'aquest nou mandat, d'aquesta nova època, d'aquesta nova etapa, i... En, en canvi de llocs i persones noves tots una mica ens estaven en situacions, situacions diferents als que estàvem evidentment, a la taula de, com, com a regidors i penso que per ser el primer vam intentar tots una mica arrancar d'una manera diferent tot i que a vegades sempre hi ha temes de contingut pues, evidentment, pues, que, que s'han de debatre i tot hi un preu extraordinari amb el qual hi havia poc, pocs temes de votació però importants com deies tu perquè eren de composició de l'estructura de l'Ajuntament i en principi la valoració és que, bueno, és un pas i s'ha de seguir treballant, molt d'hora encara. Vinga, més valoracions. Bueno, jo, Joan Callada, eh, sí, vinga. A veure, jo, eh, donada alguna discussió que, que hi va haver, doncs, el ple, eh, voldria dir que, que per part de Conversació Unió hem de dir que respectem la legalitat d'aquest govern, eh, malgrat, doncs, que estiguin en minoria, no? Dit això, i malgrat que no ens acaba de convèncer la repartició inicial de regidories, eh, sí que volem fer palès que s'ha de donar un marge de confiança i, i de temps per veure els resultats. Tal com va demanar el representant d'Esquerra Republicana, el senyor Jordi Goss, no? sí que Hauríem de donar aquest marge eh, amb, amb alguna petita reticència, no? que parlaríem. De fet, eh, he parlat primer als dos que, que conformen els, uh, els grups de l'oposició, falta el Partit Popular, que no sé si arribarà o no a Manuel Gonzalo, però està convidat i esperem que, que sí que ho faci i és que durant el ple municipal que com dèiem, doncs era, que era un tràmit i que potser no s'havia d'allargar tant com es va allargar, es va allargar precisament perquè des de l'oposició també doncs vau manifestar públicament les vostres reserves de com estava organitzat aquest nou ajuntament i de com s'havien redistribuït la regidència i els poders municipals. Tot i que, tot i que només va haver-hi un, un dels eh, acords, és en què va haver vots en contra. La resta, o per a aprovació o per abstenció, sí, sí, sí. Van, no va haver cap. I ara que precisament mencionava Manuel Gonzalo de si arribaria o no, perquè estan parlant, els primers estan parlant els membres de l'oposició, doncs ha arribat Manuel Gonzalo, bon dia. Hola, bon dia a tothom i continuar amb la valoració no sé si voleu a, a quin mot, mot de dir d'Esquerra i el PSC si voleu que acabem amb, amb, no amb aquestes valoracions de no, no, no, <ríe> continuïu tranquils no, no, moltes gràcies eh? el pal no he vist bé, si més no, si sí que han parlat primer doncs, tant gent com Convergència i han fet mm. aquesta valoració de com estava organitzat l'Ajuntament el nou Ajuntament, mm. doncs deixem també de, el representant del Partit Popular que doni la seva opinió des de la banda, que des de l'oposició doncs com es valora? Bueno, jo entenc que l'equip de govern ha fet la composició que podia fer res més, eh? o sigui no, no seré més més, més eh, explicatiu amb aquest tema jo ho entenc i bueno, han fet una composició que millor no es pot sembrar del tot bé, però crec que és una posició per començar a rodar eh, per començar a fer coses i, i segons van discutir amb el, amb el punt número 3 pues ja veurem el que passarà d'aquí 6 mesos eh, que és qüestió de rodar i, i veure com es fan les coses i com es arriba al consens que tots eh, amb la mesa de l'Ajuntament està platicant i, i predicant a tot arreu i, i veure si realment hi ha la voluntat aquesta o no n'hi ha la voluntat. I d'aquesta forma jo crec que la millor manera de, de testar-la és funcionant. Eh? I per això nosaltres amb el, amb el punt 3 que ja suposo que entrarem a valorar pues es, van, es van estenir. Eh? Bueno, des d'Esquerra, evidentment, la valoració que fem de com ens organitzem és positiva No podria ser d'altra manera, Home, ja que evident, som partícips d'aquesta organització no? Entenem que és una organització diferent, entenem és, que és, haver És comprensible. No? Que hi puguin haver reticències però confiem que, que serà una bona forma de funcionar i per això també doncs, es demanava no, ahir en el ple, bueno, abans d'ahir, perdó, en el ple que es donés una mica de marge de de temps, no? De, a veure, de, de funcionem, comencem a treballar i, i ja veurem, i si no es funciona, doncs, evidentment, es parlarà i es buscarà que, que funcioni, i el que comentava ara el Gonzalo, evidentment, es buscarà el, el consens, la mestesa i, i entenem que, si un govern amb minoria, encara amb més raó, no?, però que era un, una de les coses que ja vam dir en campanya i que l'hem continuat dient, vull dir, independentment de que sigui en minoria o no, doncs que cal aquesta mestesa i el treball amb l'oposició. I Ferran... I jo em vaig mirar els torres de la barrera. Per primera vegada, eh? Per primera vegada, molt de temps. Eh, Com va sentar això, eh? Jo vaig dir que no m'agrada. Que no et va agradar? No, gens. gens ho vaig, a dir, vaig a dir clarament perquè és la preparació del que em faig. No em va agradar en particular la postura que va adoptar l'oposició i molt concretament la de Gent pel Progrés de Tiana. No tant convergència, que va adoptar una actitud més convencible des del meu punt de vista, però de gent la gent que és que no ho entenc en absolut. Llevat que sigui una estratègia que prèviament s'ha definit per tractar les coses d'una determinada manera. En primer lloc, no sé què deia en cap, per exemple, el recordar permanentment que no governa en minoria. Escolta, govern minoria hi a la Generalitat de Catalunya, per exemple. Hi ha una coalició, que és un partit, és ja, sí. que legítimament governa i està minoria. I a Badalona, hi ha un senyor que ha guanyat, agradi no agradi molts, un senyor que ha guanyat i que governa a Badalona en minoria. Per tant, una reteria d'aquestes coses, o és, són ganes de tocar la banderina, que dèiem, que diem a mediana o no sé què dèiem a cap. Perquè, més a més, tal com ha recordat l'Eva, i tal com recordar recordat l'alcaldessa permanentment, eh, la idea és buscar complicitats. I si del que s'ha tratat de buscar complicitats, aquí passo a la segona part de la qüestió, poc entenc determinades actituds de d'anar qüestionant com s'organitza l'equip de govern. Nosaltres no m'hem qüestionat a cap de les maneres com es va organitzar l'equip de govern anterior, perquè cada equip de govern s'organitza com ell entén que s'ha d'organitzar, no com l'oposició entén que s'hagi d'organitzar. Només faltaria que qualsevol equip de govern, eh, aquest o qualsevol altre, el que va haver fa quatre anys, s'hagi d'organitzar d'acord amb, amb, amb el que li digui l'oposició per això veurà si es funciona o no es funciona i l'oposició farà el que hagi de fer que és exercir la crítica, evidentment de, del que el govern faci malament i advertir que les coses haguessin fet d'altra manera tal, tal, tal, doncs potser el resultat seria un altre. Sí. però això es veurà d'aquí un vull dir, que data d'ahir quan encara aquest govern ha de començar a funcionar i ja estiguin qüestionant coses serà com a mínim de mal gust i fins i tot donar-hi de detalls de pura i simple mala educació vull dir que un regidor que fa una pregunta a l'alcaldesa, quan l'alcaldesa li contesta agir i estigui parlant amb els seus companys de grup, home, es pot qualificar de moltes maneres, però de bona educació, no. Eh? Jo espero, desitjo, i, i, i crec que no serà aquest el terrenel que se n'anirà, si no malament anem, eh? Perquè després van haver-hi altres coses que si de casa entrarem, amb la qual s'hi vendrà entrar una altra vegada en aquest joc de les mitges veritats que a mi em treu de polleguera. Per per exemple, va parlar del tema de les dietes. Oc, oh, les dietes, què tal, què m'havien votat en contra? Sota això estava quan es van votar en contra. Les... I el que es va votar en contra a la legislatura no van ser les dietes. Van ser les retribucions. I el senyor Rández, de manera expressa, perquè exemple, considero una persona intel·ligent i no crec, i no crec que s'equivoqués, eh? sinó no, que ho va fer expressament, venia a fer un garbuig entre el que són retribucions que efectivament és per presència a l'Ajuntament d'una sèrie d'altres, en el que són dietes, que és per l'assistència a, a, de, a determinades reunions, bé sigui de Junta de Govern, bé sigui del ple. El que nosaltres vam votar en contra és que el senyor eh, Muñoz, per exemple, es va fixar en aquell moment una retribució de 35.000 euros mensual, anuals, perdó, que multiplicava per 4 per 4, dic, eh, el que havia cobrat l'any anterior l'alcalde, senyor Valle Espinosa que el senyor, eh, en aquell moment, eh, després van haver-hi ratificacions que vam votar, vam votar a favor, evidentment, quan es va tractar de baixar-ho. El senyor Randés tres quarts del mateix, tenia una dedicació de 20 hores diàries, diàries i el Ferran Pasqual, fins al final de la legislatura, ha vingut a conèixer una retribució. Eh? És això que vam votar en contra. Eh? És això que vam votar en contra. No el fet de les dietes, que es fan incrementar i que més a més va haver-hi una jugada que no va ser tot clar aleshores es va multiplicar monstruosament el que curaven determinats regidors i és sobre això, sobre el que va votar contra que no es vulgui marejant la perdiu fent veure garces per perdius eh, i eh, explicar el que no és deixem dret a, no, no, no. a rèplica perquè suposo a... que, sí. que sobre aquest últim punt eh, sobre aquest últim, el eh, de les dietes, jo ara, que no era el senyor Joan Pau sinó que era l'Abel i l'Emil que tenien les dedicacions Joan Pau tenia que dietes T'admeto que possible Jo recordo jo, que Jo me sembla que eren 25.000 però de totes maneres ara no és igual Nosaltres Era diguéssim, en aquell moment i com passava en molts ajuntaments era a veure si es podia canviar el sistema de dietes per un sistema de dedicacions amb hores que és habitual amb altres ajuntaments, que no és una cosa estanya, no és una cosa que s'inventéssim aquí, eh? I, I amb uns paràmetres en aquell moment. De totes maneres, no es va fer el primer ple. Es van passar tres o quatre mesos, i amb, amb mala pata, amb bona pata, amb el que sigui, però es va es va intentar arribar a un acord que no es va arribar. O sigui, no, no va ser el primer ple de, de, de, després de la Constitució, sinó que va, es va passar tres o quatre mesos. I dic, va haver intents de negociació, no dic sincers per part d'aquí ni d'això, sí, i tant fins a 4 o 5 mesos després ja es va parlar i fins i tot va parlar aquí a la ràdio abans, abans, abans de que es posés en marxa el sistema sí, i, i d'entrada ja era una oposició sistemàtica en aquest tema quan amb altres ajuntaments i amb altres funcionava i ningú posava en qüestió en aquest sistema, posava en qüestió les dedicacions i parlant d'ajuntaments molt propers com a Montgat, com a Alella com a Maftellà, etc. És a dir això és un tema, després ja veia en aquest tema amb el tema de la meva retribució vaig personalment se'm va dir no, no, cobra dietes perquè i jo dic no jo, jo, si puc fer 12 hores, et compromet em va fer 12 hores de dedicació setmanals vaig demanar compatibilitat amb, amb la Generalitat i, i jo suposo que el, el cos de l'Ajuntament perquè he comentat és molt similar perquè en, en quan a mi jo cobrava molt menys que el que hagués cobrat, cobren dietes bueno, molt menys, cobrava menys, segur però dietes com a tinent d'alcalde i assistent és tinent d'alcalde, no? sí, sí, sí Sí, sí? I, i a més a més, amb, si això és a part, amb, amb una retenció molt, molt petita de l'Ajuntament amb el qual després encara han complicat una mica més la, el tema de l'Hisenda però bé, bueno, és igual, era una decisió meva personalment que els va, va dir, no, no cobra dietes que et sortirà millor i em va no, jo vull, compromet amb aquesta dedicació de, de 12 hores si sóc capaç de fer-la, bueno, és igual, segurament la decisió no era la, la més correcta i després evidentment, excepte en meu únic cas, eh, tota la resta de persones va passar eh, a fer a treballar amb dietes en aquest cas, intentava aclarir aquest, aquest aspecte. Sobre el tema de... d'un moment determinat, que, a més del, del debat, de que, vaig dir, jo que li vaig dir al Joan Pau, escolta un tema, perquè estàvem intentant decidir el sentit del vot, i quan va començar a parar les terres, veritat, va ser aquell moment, i vam dir, val la pena abstenir, no, no posar, no, no votar en contra això i va ser vaig dir jo, que li vaig cridar al Joan Pau, a dir, escolta, què fem amb aquest tema? Per tant, si sí, és veritat que Am, això parlar. que deia el Ferran de, de que li estava contestant l'Astèric, que no li sí, un moment que va passar això i bueno, penso que és normal totament i és molt llarga, eh? Que va que no, que... No, va dedicar la parar i dir-li això, va dir que per vallam a Bustello, eh? Jo, jo diria I, pesa, i, i, i, i, i, i només ja per que... començar al principi penso que el tema del govern en minoria no només ho vam dir nosaltres crec que la Convergència ho va mencionar també i fins i tot el Partit Popular crec que ho va comentar eh? no només ho vam nosaltres que vam parlar de govern en minoria les unitats no. no cal dir-les eh? eh? no, no diu com no si fossin, no no fossin no fos només no nosaltres i crec que no, però, no. I tant no ho va que, dir -ho, també no he que ho només vosaltres eh? bueno, jo no. -ho. que es va dir no, jo, jo entenc que perdoneu, jo crec que ho van dir tots, sí. i a més ho van comentar, sí. ho van comentar ja, i, ja, és i és sombi per ja, no, ja sabem no, que sombi però, però, però, però cal, eh, cal dir les representacions o sigui que és que potser les, les persones, eh, els militants potser, potser no, no ho saben perquè no miran els resultats electorals moltes vegades, però n'hi ha d'explicar que potser, potser, potser la, la coalició de, de govern PSC-Esquerra de doncs té 1.340 vots emessos eh, i el resto de, de partits que estan a la mesa d'ajuntament, doncs tenen 1714 i uh -huh. jo crec uh -huh. que s'han han uh -huh. o sigui, que, principi, que que no un dic, ja no no dic que l'equip de govern governu faxi, uh -huh. eh, lo que crec que tenen que donar la confiança perquè amb el rodatge, entenc jo, eh? entenc jo que amb el rodatge d'aquests propers 6 mesos, ja, ja he dit, ja no dic 10 dies ni 3 o sigui, mesos, ja dic, ja dic 6 mesos perquè es discutiran els pressupostos i tindrem temps per veure quin és el tarannà real de les, de les moltes coses que n'hi ha que fer a l'Ajuntament, la, a la, a doncs, doncs on arribem. Ja no dic on arriben, sinó on arribem, perquè entenc que nosaltres, els cinc que participem a la Mesa de de, de, la, de, la, justa, de la Junta de Portaveus, doncs jo crec que hem que portar el treball molt més fet al ple, perquè el ple no sigui un, una, una, una causa de, de discussió que no es porta cap puestos i el ple té que ser per testificar el que realment ja hem depatut abans a les juntes de Portaveus que és on realment entenc que els partits que estan representant a la mesa d'Ajuntament govern i oposició han de, que, que, que arribar als consells necessaris i que tots eh, jo crec que estem per la Entenio, eh? jo, jo si sí, em promets Fiam, això és justament el que va dir l'Ester eh? sí, sí, penso que ho va dir una altra cosa jo, jo perdoneu-me es va cansar de repetir que s'havien de buscar complicitats sí, així, així, ho vaig, així ho vaig entendre i no, no, és, sí, que, i aquest és, maniure, és, és no? que aquesta és la voluntat a més a més, i en consta no, això se'ls ja estat... fer pactes estratègics no, no, però cada, és que, és clar, que, és que, és que veiam, fins i petit... tot encara que les majories fossin les altres que és una majoria absoluta eh, des del meu punt de vista, i això he manifestat des de sempre, eh? Vull dir, no estic dient una cosa ara de nou, l'he dit a sempre i per tant no faig res més que repetir una cosa que vinc dient des de fa molts anys eh, fins i tot amb el supòsit de que a l'equip aquest document tingués 7 o 8 regidors i per tant no li calgués el volt de l'oposició per tirar endavant jo entenc que és necessari, sobretot en els grans temes que s'arribi acords amb l'oposició que s'ha de fer participar a l'oposició, perquè l'oposició també forma part d'alguna manera, del mm -hmm. govern en sentit, en sentit gran de la població de Tiara. I evidentment té una representació popular al darrere que cal respectar i cal reconèixer. Eh? Dit això, em penso que em va quedar molt cop per el que deia l'Ester, aquesta és la llei, aquesta és la voluntat, que no sempre serà possible, eh? que no sempre serà possible. Mm -hmm. I en aquest cas, bueno, doncs mira, el, el, el, el, el, el dia que hi hagi el ple, que és el fòrum de debat polític que té l'Ajuntament, mm -hmm de cada partit doncs, dirà eh, quin és el seu punt de vista i què és el que defensa i quines són les alternatives que proposa en el seu cas. Però jo penso que en temes com pressupostos, temes com urbanisme, amb, amb, amb les línies generals de moltes altres qüestions cal buscar consensos i acords amb la posició, mm. Perquè és bo que sigui així. I la qual cosa no vol dir, compte, que eh, necessàriament... Eh, s'hagi d'arribar sempre a acords. A vegades s'ha possible, a vegades a no s'ha de possible. Perquè clar, si el que es de fet en els programes de cada un dels partits és radicalment diferent, doncs és molt difícil. No, tampoc, cas, és eh? sí, tampoc és això. Mira, amb un 80% dels temes que un ajuntament ha de tractar, amb un 80% estic dient. Eh? Jo crec que és possible per molt tard arribar a acords. Fixa't bé el que estic dient. Perquè, no ens enganyem, en una gran mesura el, el que fa l'ajuntament és gestió. I què passa? Aquest senyor que és del Partit Popular, eh? va, va de retro, va de retro, s'ha de nas. Si s'ha d'arreglar un carrer que és del Partit estem, Popular, dirà que no... Que estem una altra vegada al Tinell? De Tiana, no, però eh? no és res per assenyalar, eh? però a veure. Pel fet que és del Partit Popular, si s'ha d'arreglar un carrer, dirà que no s'ha de arreglar Perquè és del Partit Popular. Ah, oh, però s'ha d'arreglar el carrer que s'arregli. A més, en el cas d'en Manolo, això és un... no cal que demostri res, perquè ho va demostrar molts anys que va estar a l'Ajuntament. Eh? Eh, i jo espero i desitjo que la cosa vagi per aquí i espero i desitjo que actitud de l'oposició sigui aquesta també que és el que ahir em va semblar que no acabava de veure simplement, simplement dic això, per això deia que no em va agradar el desenvolupament salvant una mica, no gaire, però una mica a l'Enric Nolis que potser va tenir una actitud una mica diferent no em va actitud de gent, ho vaig dir perquè això no m'agrada gens penso que es va equivocar amb de plantejament penso que no era ahir precisament el dia de fer un plantejament com el que va fer discutint tot eh, fent allargant necessàriament un debat per dir bueno, com s'havia d'organitzar l'equip de govern que s'organitzi com vulgui l'equip de govern després s'ha de la seva sí, responsabilitat si i ja li demanarà responsabilitats a l'oposició uh, entén uh, Ferran jo, clar, es fa molt d'èmfasi en el tema del de, de govern en minoria etcètera, etcètera no? clar, però també és lícit, vull dir, que per part de l'oposició doncs, hi hagi reticències en quant a, a com s'ha format aquest govern, com s'han repartit les regidories, vull dir, d'entrada, és lícit, no?, que hi hagi aquesta, a, aquest dubte, aquest mínim dubte, tot i que deixant aquest marge que comentava, doncs, d'actuació, que, que no són els 100 dies, que poden ser mesos, tranquil·lament, però vull dir que tampoc us heu d'agafar com, com una crítica directa al fet de dir no, és que estem atacant molt amb el govern en minoria, no?, no és això, és lícit totalment però quan llegim la, la, el repartiment de regidories doncs veiem una, unes barreges vull dir, que no acaben no de convèncer, però bueno, la gestió del govern farà que, que canviem de, de postura en aquest això, cas això a molt és temps no? rodar, no? Quina gestió mm -hmm. de terme aquest govern? No, jo crec que evidentment és lícit i l'oposició de poder dir el que pensa, però potser és això el que, el que comentava jo també, la meva valoració personal quan vaig sortir ahir del ple era que el, el, el tarannà que havia demostrat gent no era l'adequat era jo, el Joan Pau el que parlava, per tant, jo ho personitzo amb la seva persona mm -hmm. perquè els altres dos regidors, evidentment, si no van dir, no es, no es pot dir si ho van fer bé o no ho van fer bé. Era el Joan Pau qui parlava, el terrenar que va agafar, a mi no em va agradar personalment. És una valoració mm -hmm. absolutament personal. En canvi, comparteixo que en Nolis va canviar l'actitud la, i em va agradar molt. I, i, i es va queixar del que s'havia de queixar. Va dialogar, va escoltar i va votar a favor quan se li van respondre les coses i les va veure bé. Jo cas. en aquest sentit Però ho, plenament, ho bé, vaig fa... veure molt bé i en canvi el Joan Pau el vaig veure molt enrocat uh -huh. i jo vull pensar que, bueno, que era aquell dia, tothom té dies i, i tot plegat i pot ser l'especteja del moment o no i que això canviarà perquè ha de ser, jo crec que ha de ser un positiu tant des del govern com des de l'oposició, al trobar el consens això la, jo crec que és el que ens ha demanat el poble és el que ja vam dir en el seu dia com vam parlar de resultats electorals que el que ens demana la gent és el diàleg tant per part de l'oposició com per part del govern. Aquí juga tothom i, per tant, crec que és bo que, que tots ho pensem. Tenim un mes fins al proper ple, abans de veure les juntes de portaveu on tots els portaveus municipals hauran de parlar i posar-se d'acord dels temes i espero que en el proper ple tinc ganes de que quan hi vagi veure un, un altre tarannano. No, A ja veure si ens millor. Eh? Només dues cosetes, eh? perquè ja penso que ho hem dit tot, tot bastant... Una, jo crec que en el cas de, de la intervenció del segon, de la composició del govern, eh, la primera intervenció de, del Joan Pau, no, no, no crec que és que va ser així, va ser demanar explicacions de com, per què s'havia triat aquella, aquella composició i com, com es pensava fer funcionar, demanar explicacions, però no es va respondre, llavors la segona va dir, llavors vam fer una interpretació, és veritat, va fer una, fer una interpretació o una opinió de com s'havia humanitzat, perquè no va, bé, per tant la primera intervenció va ser demanar explicacions i a més a més va començar dient, respetent que el govern s'organitzi, però la nostra opinió ens hauria de saber per què s'ha organitzat així, per, per poder tenir uns criteris. La segona intervenció, evidentment, és una mica més dura, cert. I després, amb el tema de votar, jo recordo les votacions, el, el tema de l'acord sobre la composició, de la Junta de Govern i les Dietes Convergència també va votar en contra. Mm -hmm, després, amb la resta votacions, una vota a favor, nosaltres ens vam abstenir, ens vam a totes les altres, ja no vam mm -hmm. votar cap més en contra, per tant, va haver una mica de varietat, no va haver vots en contra continuos... No, però jo no parlo d'en contra, és dir, no. si tu allò no ho malament i demanes una informació i entens l'explicació, entenc que es pugui votar a favor que és el que va fer Convergència no? o sigui, a l'arribar a acords i al trobar consensos en temes, entenc que no ha de ser d'acord, mira, com que consensuem m'abstinc, no, home, no, com que consensuem votes a favor, no? no però que bé, que ara, ara tampoc l'explicació del vot és que, que sí entenc les... que aquest, aquest consens aquesta mestesa volgui dir que si ens posem d'acord els diferents partits volgui dir que puguem votar tots d'acord, evidentment qui no està d'acord doncs s'absteu votar en contra, sí. però que sí, sí. si s'entenen les explicacions i es veu bé entenc pues, que es vota a favor jo, penso que, no, entenc? Jo, jo entenc que precisament aquesta és la, la gran diferència de entre votar a favor, votar en contra o abstenir-se, uh -huh. és dir, tu no estàs en contra però si les explicacions no satisfacen t'abstens uh -huh. i és una opció uh -huh. i, I, I tant, va ser així, no tant. va ser votar en contra uh -huh. I, dic, eh? i votar a favor tampoc perquè les explicacions no eren suficients per nosaltres uh -huh. Bé, jo, jo voldria dir eh, traient una mica el punt que ha comentat el, el Ferran en eh, quant al comportament eh, en aquest cas de, del Joan Pau que no soc jo qui el defensaré perquè ell suposo que té eh, es pot defensar tranquil·lament no? el que va fer el Joan Pau no, no ho ha inventat el Joan Pau Ferran eh, no diré que més o menys es cal més o menys grau el, el comportament en general de eh, de, de la massa política en, en, de la majoria diria jo si comencem del, des del Parlament eh, o sigui des, des de les Corts passant pel Parlament Català i acabem en els ajuntaments eh, hi han comportaments que la gent no entén que el ciutadà no entén quan un orador comença a parlar i es buida al domicicle i es queda aquell home parlant sol o, o, o quan hi ha els somriures quan hi ha els aplaudiments quan hi ha els picades tot això la gent no ho entén i per arribar al punt de, de l'Ajuntament de, de Tian en aquest cas eh, no, ja dic no vull defensar ni atacar a tothom ni a ningú concret però la passada legislatura quan, quan el PSC estava a l'oposició també hi van haver sota el meu punt de vista en el complet que hi vaig anar aquesta aquests, aquests somriures que, que ahir s'acusaven el Jordi Gós eh, mentre l'orador parla vull dir, els altres es passen, fan notes i, i es miren entre ells sense mirar l'orador jo, jo estic en contra vull fer una denúncia, no concret, en concret amb ningú eh, però eh, quan ha, la, la base de la comunicació és que hi ha un emissor i un receptor I, i jo respecto molt això i m'agradaria que les coses canviessin, vull dir, quan, quan una, un regidor està parlant del regidor que, qui va dirigir la paraula l'hauria d'estar mirant a la cara i, i hauria d'estar atent vull dir, mentre es faci una nota o així no però vull dir que en general eh, jo, jo penso que, que és una cosa denunciar, de, de, de que l'actitud hauria de canviar en aquest sentit eh, ja dic si no estem trencant l'amabilitat, la mm -hmm. estem trencant el diàleg, vull dir la, la base de la comunicació que hauria de ser aquesta I ja dic, jo no, no vull acusar ningú ni defensar ningú però en general això passa passa, i, i a mi personalment a mi em dol, vull dir, jo no sóc capaç d'estar de, de, parlant amb una persona i veure que està mirant al sostre, o, o que riu o sembla que se n'en riu o Si sigui, el riure és una cosa i el riure se n'és una altra I, i en aquest cas, doncs això vull dir, no sé, jo tinc una altra tarannà i m'agradaria que, que fos general això la, penso que la ciutadania ho agrairia eh? Respecte del primer que has dit um ve al cap una, una dita castellana, que és allò de Valdebutxos, consola de tontos, eh? sí, mm, que, que, que, que això es faci en al, altres àmbits i altres nivells eh, pot dir-ho una falta d'educació. No, no, no es justifica pel fet que es faci a altres llocs. Però veiem, jo voldria introduir un matís. Jo he passat moltes rodes al llarg de vuit anys que he estat, quatre al govern i quatre a l'oposició perquè sempre havia semblat més discret. Passant-li una nota amb un company, normalment li puntualitzaves una qüestió o no sé què. Eh, I això no, no hi veig res en contra. Tampoc hi veig res en contra que eh, quan algú està parlant de manera general els doncs, companys es diguin alguna cosa a l'orella. Però no era el cas. Eh? El que parlava estava donant resposta a una pregunta que havia fet un regidor. I se li estava contestant amb ell directament. La cosa varia. La cosa varia. Eh? Bueno, mm, et diran que mira, va ser un despista, va ser no sé què, com ha dit en, en, en Ferran Pasqual, et diré molt bé, la bona fe és per sobre, sempre la mala fe s'ha de provar. Eh? I, com que jo no puc demostrar que és mala fe, ara et la bona fe d'entrada. Però és d'aquelles coses que s'ho maten amb l'altre... Mm, no m'agrada com comença això. m'hauria. A mi personalment m'hauria agradat que hagués començat una altra manera. Eh, també també, sí, sí, sí, I el més té raó, és vergonyós que comenci per parlar el morador, i es buidi dir el, el, el, el parlament és vergonyós. I s'hauria de mirar de vida, òbviament. També molt, molt, molt curt, eh? eh... En aquest cas concret pues, pues ja en ja hem parlat i penso que la resta del ple tothom, eh, fins i tot amb el tema dels sorrisos, tothom va estar provatent i esperem que aquestes coses evidentment no passin no passin més i, i que no arrosseguem no només coses exteriors sinó coses de, dels 4 anys anteriors. Dir, tots hem dit que faríem una aposta nova, per tant fem-la tots i, i diríem que 4 anys enrere també era complicat o fa 2 anys o fa 3. Bé, jo vull dir una cosa que ve al fil de lo que estàs dient. A m'agradaria veure més gent a la sala de plens mm. perquè ahir pràcticament estava mig buida. El... públic No n'hi no havia ni mitja, entrada, eh? oh, <ríe> la... mitja. ni mitja entrada. Ni mitja entrada. I això, què vol dir? Això per mi vol dir que els... També hi la ràdio, eh? Que clar, hi ha molta clar, gent clar, que, clar, ha molta clar, clar. que ha d'estar sí, a sí, no si hi, hi ha retransmissió per internet, també. Aprofitant la ràdio, també hi ha retransmissió per internet. La competència <laughs> ja s'esplama. <laughs> bueno, però escolta, no, però no, vull no. dir que és veritat que, sí, sí, sí, que sí, més enllà sí, de esti, la ràdio esti, hi ha gent que ho sabem, que ho segueix a través de la ràdio i a més es va oferir també aquest servei de fer un bar a internet i hi ha gent que va aprofitar els dos serveis, tant la ràdio, el 77.2 de l'FM, com aquest servei de streaming per internet. Bueno, però jo de streaming. De streaming. Sí, <ríe> bueno, sí, a mi incorrebiés en conseguia, però vaig seguir a través anglophila. de les seves socials. Eh? Sí. Sí, bueno, sí. Eh, no, jo di per una altra cosa, jo di per què els plens no tenen que ser tediosos, tenen que ser el que Agius. tenen que ser. Sí. I, i llavors jo crec que tindrien més públic eh, com, com, com, com, com una bona pel·lícula d'audiència si els plens fossin com, com jo entenc que han que ser els plens eh? i una altra qüestió i aquí sí que és pel, pel Ferran que és un professional del dret eh, que jo vaig veure i vaig demanar explicacions i vaig demanar aclaracions també i, i vaig demanar també l'aclaració amb el vot n'hi no? eh, ha qüestions de llei que els juristes doncs tindríeu que modificar eh, perquè, perquè és incongruent que es diguin algunes coses de les que es diuen a l'apartat 3 i al, i al cinquè del, del ple no? Am amb... Mencionem concretament quin és el tercer sí, i no. sí, eh, sí, sí, el cinquè No, amb el, amb el tercer, tercer diu no, el que, que diu el que diu el, el tercer, la proposta d'acord diu el ple pot delegar a la Junta de Govern determinasta. o sigui, el ple delega la Junta de, de Govern local i lo després diu els acords presos per la Junta de Govern local s'entenen indictats per l'Ajuntament en ple i dius, ostres, aviam el que fa la Junta de Govern és la Junta de Govern, que si per cas, eh, té que aprovar-lo el ple, tindrà que passar pel ple o sigui, no. la Junta de Govern, ja, això és el que diu la llei, ja, ja ho sé ja ocellell ja està i ja està dit i ja està escrit i no està mal escrit, però jo entenc que el millor es tindria que dir d'una altra manera. i ja no dit per lo que diu la, la proposta d'acord D ho dic per lo que diu la llei eh? I després clar, està claríssim que a l'apartat C que per això nosaltres vam votar l'extensió amb, amb aquest apartat i, i ens havien qüestionat votar d'una altra manera. Doncs el Ple de l'Ajuntament podrà revocar o modificar a qualsevol moment les delegacions Això està ja està dit o sigui que el ple amb una qüestió que entenc el ple, encara que sigui d'un mes per l'altre, de dos mesos enrere, doncs, doncs té l'opció, en funció d'aquesta clàusula de de, de discutir eh, amb junta de portaveus el que s'ha acordat i en tot cas portar-lo a un proper ple eh? i després l'altra amb, amb el punt cinquè quan, bé, bueno, no sé si era el cinquè el que deia Sí, el el era No, perdón, no el 5é. Bueno, bueno, la xena que has de número deia, tampoc deia no. Es veia on, on diu la capacitat que té la Junta de Güver, el Kit de Govern, de na a uns gastos que no tenen que superar el 20% del del pressupost ordinari i després marca amb un cantó un límit de, de, de 6 sí, milions sí, d'euros sí. eh, i amb un altra de 3 sí. milions d'euros, digues, escolti. Aviam, si nosaltres tenim un pressupost de 7 milions d'euros per mi un 10% són 700.000 bueno, ja, eh? o sigui que, d'acord, però bueno calen aquestes aclaracions perquè ja ho sé que, que ho diu la llei que és per tots els municipis i que el mateix dona un municipi de 300 habitants que un municipi de, de 50.000, eh? i dius bueno, doncs això és una incoherència bueno, eh? No, eh? Sí. no, ja ho sé que no ja ho sé que no, és un dir però vull, vull dir, això és una incoherència de llei que tindria que haver-hi, doncs una, una puntualització d'aquests temes, i això però jo penso que els guionistes, els que feu la llei... Un matí doncs eh? que no ens aturen molt en aquest tema. Tindríeu que... Que, que, <fíc> que, que, que, que eh, di coses, no? És veritat que les, les, a, vegades, a la redacció deixa molt desitjar. Jo entenc que aquí el que vol dir és el 10% que té aquest límit de, de 6 milions. Sí, eh? Vull dir que és, és, són dos límits. El 10% del propi, pressupost i en tot cas que no passi el 6%. Una altra qüestió, que jo hi he estat sempre un defensor, amb consta que s'ha recollit per part dels companys que van a l'Ajuntament, que és que, contràriament al que fi, va passar a la geratura passada, pensem que el, el, el, el senyor Muñoz l'any 2010 va signar com 250 decrets. Eh, es va governar per decret en bona mesura això hauria de mirar d'evitar-se sempre que sigui possible i passar al ple <laughs> molts temes que encara que no siguin legalment competència sigui del ple és bo que es discuteixi el ple que això és el que no s'ha fet això... i és el que caldria fer això perdona'm però explica-li també al senyor Rodríguez Zapatero, que també governa molt per decret. Ah, sí? No, no, no, no. escolti, si estava parlant malament de Rodríguez Zapatero per aquesta no, no, no, no, ho faré costat, ho dic, eh? Dir... Ho dic amb la, dic amb la, amb la major distensió que es poden tenir. O jo crec i estic amb tu que el decret és mal sistema. Per... És mal sistema i, i també ho és que encara que alguns, ho feia, alguns temes... Això ho feia un senyor que nosaltres ho recordem. No, i d'altra banda en molts altres temes que al·legalment eh, corresponen a la Junta de Govern a la, a la, decisió, la, decisió, la, decisió, la decisió. Per exemple, per posar un exemple i acabo això. Una llicència d'obres eh, normaleta, eh, un que vol fer una caseta en l'alt de baix i llis, això és la Junta de Govern i que s'ha la història. Quan es tracta d'un tema de molta més transcendència urbanística, encara que no sigui un pla parcial, eh, home, a mi em sembla que com a mínim, mínim s'ha de passar pel ple perquè el ple en tingui coneixement, perquè és un tema que és important no? i clar, els, els regidors de l'oposició no estan a la Junta de Govern i per tant se n'enteren quan se n'enteren, de vegades al cap de dos mesos, quan envien l'acte de la Junta de Govern, que és el que passava a la darrera legislatura eh? per tant, insisteixo, jo això no em de dir-li a l'alcaldesa, la, que eh, tots aquells temes que malgrat que siguin competència directa de l'alcalde o de la Junta de Govern tinguin prou contingut, com per ser debatuts en jo crec que he estat a debat en ple eh? ah, així de clar ja. jo no sé si, si hem d'anar a canviar de tema no però és que està interessant I penso jo que evidentment com deia al principi, principi està, això està començant bueno, no està començant, fa 30 anys eh, que tenim democràcia però vull dir que, que el procés la nova legislatura, comença, la nova legislatura el nou mandat municipal i, cert, la voluntat i les paraules i tots, tots ho hem expressat de canviar coses i està bé que tu li recordis a l'alcaldessa eh, coses i que, que tots ho tinguin present però evidentment les coses d'aquí sis mesos, d'aquí un mes o d'aquí dos anys es veuran, és a dir eh, les diferències les diferències d'estil les hem de veure tots plegats de quan, quan passin, no, no perquè, per dir-ho, perquè tots, tots ho estem dient perquè eh? tampoc per dir-ho no canvien les coses no és per sí, jo estic d'acord amb el que diu el, el Ferran i sobretot això el tema del consens, que passi el tema la, la Junta de, de Portaveus i posteriorment doncs, en el ple que es porti el màxim de, de temes possibles perquè hi hagi aquest consens. No? I volia dir doncs, que, el, que el Josep Pla eh, va comentar una vegada que, que si agafaves un formatge de bola i el tallaves per la meitat que una meitat era formatge de bola i que l'altra meitat també. I aleshores en aquí el formatge de bola seria tiana... I, i el, el sencer, diguem-ne els trossos que anem tallant són els partits polítics hem d'anar treballant tots a una pel bé de Tiana, amb les discrepàncies que pugui haver però vull dir que formem tots part del mateix, for, del mateix formatge de bola Tots no? els, això... els tianics són formatge bueno, Sí, i això no ho hem de voler sense ser holandès però vull no, dir sí que no hem d'anar una idea comú no? no? de fet, de... Sí, però només, només una observació diària no es tracta d'anar als retrets de la legislatura passada i tal però hi havia plens a la legislatura passada hi havia quatre punts l'altre dia quatre jo recordo, fa, fa 8 anys, eh, 20 punts de l'ordre del dia. Per prendre acords, eh? l'altra cosa és eh, les emocions o preguntes que plantegen regidors. Que n'hi havia, que també era de 60, i es eh? Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no sí, sí, sí, per descomptat. Però punts allò de, de, de la redacció de l'ordre dia que fa l'alcalde, eh? és una, una preguntativa de l'alcalde, 4 punts a de l'ordre del dia, home, mi se'n va ridícul, un ajuntament, com deia ara, de 8.000 habitants. No hi ha res més per portar el pla quatre 4 deigues. Això estava passant, eh? I això s'ha de canviar. Sense... I jo soc el primer a defensar-ho, eh? I conta si resulta que el meu equip de govern no ho fa, és el primer que ho criticarà, que queda clar. Aquí queda gravat, no? Llavors... No ho dic pública, perquè... Una de les altres qüestions doncs, que va omplir el tema de, de debat doncs, van ser qüestions econòmiques, ja n'hem fet una mica esbós, el tema de dietes i tot plegat, es va aprovar la, la creació, la constitució de la Comissió de Comptes, es va aprofitar també doncs, per parlar de, de la funció no, d'un interventor arran de l'acomiadament de d'aquesta figura que havia estat en els últims anys a l'Ajuntament de Tiana, i en fi, no sé si voleu fer algun comentari i també moltes vegades posar sobre la taula el comentari aquell de en la situació en la que estem, en la situació en la qual els comptes municipals s'ha doncs, de posar una especial cura i tenir un especial compte doncs hem de tirar endavant en aquest sentit, no sé si voleu fer algun comentari mm. no, eh, no, no sé parlàvem abans de, de tema de lleis i, de, i tal jo entenc que, era, que, és, que és una figura clara, vull dir que, que els ajuntaments tenen i una cosa és interventor de comptes, o la figura d'intervenció, a la Generalitat, a molts llocs que, que treballo hi ha, hi ha aquesta figura per aprovar, per per validar, per donar per donar fe que allò s'ajusta a tota la normativa, a tota la normativa, ja no sé eh, legalment quina és, quin és la situació i quina és la situació si si ha d'haver un interventor o no hi ha d'haver i tot, bueno, en principi mantenem que sí que, que, que, era, que era una figura necessària que a més a més estava funcionant en els últims anys Ferran Aviam, ara, interventor el que passa, en primer lloc jo crec que no es pot aprofitar que el pisot que passa per Valladolid mm. per eh, introduir un tema que no era ahir el moment de parlar-ne, home eh? mm era un pla extraordinari s'han de limitar estrictament els punts de l'or del dia i s'ha la història perquè m'hauria agradat parlar com a públic i m'ho vaig haver de menjar, el que volia dir però clar, no toca això no toca, que diria en Pujol en un moment determinat se't va sentir per això ja, home, és que deixem-ho córrer el que passa és que amb el tema de l'interventor jo no hi tinc cap intervenció i la redundància Ara, el que sí que cert, i no, i cal tenir-ho en compte, és que l'interventor va ser nomenat digitalment. És a dir, no és un senyor que hagi ocupat el càrrec perquè hagi guanyat una oposició, perquè... No, no, no. sinó per altres raons. Jo ara no qüestionaré, en absolut, la válvula professional d'aquest senyor, perquè no pertoca. Però sí que quan es tracta de càrrecs de, de, de confiança, i l'interventor és, un... home, un, aviam, Eh, o, un secretari o... d'interventors no necessiten no sé ja, ni no són càrrecs de conflicència. Bueno, no, aviam, escolta, hi moltes maneres de fer els comptes, eh? no ha... i no serà el de parlar-ne d'això. El que sí que és veritat és que un càrrec d'aquest s'hauria de consensuat, que és el que no veu voler fer, tampoc. És dir, aquí, digitalment, el senyor Muñoz va, eh, va designar amb una persona que, segons, tinc entès, que el estic equivocat, resulta que és secretari de l'Organització Comarcal d'Iniciativa, eh?, Eh, bueno, per tant, home, hi havia alguna cosa aquí que no encaixava que no massa un càrrec d'aquest tipus lògic era haver-ho consensuat amb la, la Què és el que suposo que s'ha d'anomenar per qualsevol circunstanci que farà l'alcaldessa o és el que hauria de fer com a mínim jo no sé si, si es va ser anomenat Edith, jo no, dia. Ha dit, ha dit. aquell dia no vaig anar a classe dit, i no, no me'n recordo però dit, sí, que, sí que la, la figura de, del secretari i de l'interventor Eh, és una figura que contempla eh, i això ho vaig llegir -ho fa per un temps contempla diguem, la normativa per, eh, com a obligatori per pobles sí, a més sí. de més de 5.000 militants no? uh -huh. no I, són, sí. i, i els anomena com a funcionaris de carrera sí, sí, sí, sí. Que, a a més a més, a més, està... i a més és corpo nacional eh? sí, sí, sí, sí, aquí sí, no hi a pot anar qualsevol llavors, si, la, si la llei obliga que el poble tingui un interventor i un secretari que a més a més siguin funcionaris de carrera eh, vull dir, amb el tema de la... Del, del nomenament ha dit com, com a personal de, de confiança no hi té cabuda. Vull no que, més sé exactament, però no, no sé, no, si si no dir que, no, que l'interventor ja ha de ser, eh? dir, No, no, que, que, que, ser. Sí, que sí que sí que sí però hi ha maneres i maneres de nomar. Sí, és sí. a més a més un interventor que és interventor Mataró, que ha estat interventor a Montgat i crec que Santa Coloma també en governs de majoria socialista, vull dir que en aquest sentit és un interventor és un professional, una persona que està per, per, la, seva, per la seva característica professional, exerceix la seu càrrec, no? Per altra, cap altra qüestió. I per garantia de l'equip sí, sí, sí, sí. vull dir, l'interventor és per garantir sí, sí. que no es faci qualsevol cosa, de vegades, no expressament, sinó per equivocacions, vull dir, que, que eh, l'interventor és sagrat, eh, vull dir, cada, això... El que obliga a establecer s'ha de posar en coneixement, crec, d'una institució... La gran pregunta que no s'ha contestat mai, evidentment, és per què no es va consensuar el nomenament d'interventor. Aquesta és la pregunta que no han volgut mai contestar. Bé, jo tinc dues qüestions. Una que sí que voldria comentar, i és, parlant del, de la proposta d'acord de l'apartat 3, que sí que la meva intervenció va estar molt decidida perquè realment s'aclarés si n hi hauria més percepcions, a part de les dietes, ja ho sabíem, que no... Eh, o sigui, que, que no n'hi sous i no n'hi haurà retribucions complementàries per dedicació de l'equip de govern o sigui, amb el que està caient, torno a dir eh, o sigui, la situació econòmica, no d'aquest ajuntament de molts ajuntaments, però en particular estem parlant de l'Ajuntament de Diana jo crec que aconsella eh, molta cura amb els, amb els, amb els gastos i, eh, i bueno no és aquest tema, ja en parlarem quan parlem de pressupostos jo dic, això és obvi i això sí que ho vam voler deixar reflexat aquest és un tema i l'altre tema del, del secretari interventor, interventor jo dic, aviam eh, jo entenc que si aquest senyor i ho desconegui, eh, perquè no, no el coneixia el tema m'he la ara eh, doncs està d'interventor i el Gersin a Mataró eh, o ha estat o està a Santa Coloma ha, ha estat o està a, a, a Montgat I, i, i altres puestos jo crec que mm, aviam, no voldria tindre un superman per, per interventor o oh. sigui, el que lo que que voldria, el currículum. Que, lo sí. el que voldria és es que si realment s'ha de convocar una plaça per l'interventor, pues que os convoqui la plaça. Sí, sí. Eh? Sí, eh? I, i, i es convoqui, que després queda deserta i mentrestant, tant doncs aquesta aquesta secretària intervenció d'aquesta unida i funcionar com funcionava fa 5 anys. Sí. Que funcionava doncs, bueno, jo entenc que un ajuntament com a Tiana és com una empresa que té un pressupost de 8 milions d'euros jo crec que és bastant fàcil de revisar i d'intervindre crec que, o sigui, jo, jo he tingut una empresa que ha tingut un muntant de facturació més gran que aquest i era auditada externament i internament Y tampoc una auditoria d'aquesta mena, doncs a millor no era no era eh, per, per cada dia, sinó que no, nosaltres donavam aquest treball i amb una setmana amb una semana aproximadament estava auditada. Bueno, que lo, estava tens parcial, eh, l'auditor és entre Anton Madero sí, sí, i lo jo, de Mongati sí, i tanta comèdia i tanta Sí, sí, amb un sou de 30.000 euros anuals, com vaig sentir de unidó, eh? O sigui, això és massa diners, eh? perquè una intervenció... A mi m'han fet una auditoria fa quatre dies un tema d'un muntant similar i m'han crubat 6.000 euros. Ah, sí, 6.000 sí, euros és, a la privada. Eh? Sí, de totes maneres, si és necessari per llei i la nova, el nou govern l'ha de posar, serà el cost cos que correspongui. Perdó, perdó, eh? la interinament, o o que... interinament... Una altra cosa és, nomeni, jo, jo altra cosa entenc, és que el, clar, el tema del sol serà el mateix. Sí, perdó, però interinament, interinament també es pot acudir a auditories externes que poden estar homologades per l'administració i això... Veure, la, la Diputació... La Diputació, que, menys, fa la diputació que ens costaria molts menys diners que els 30.000 euros que cobrava aquest senyor. Bueno, sí, jo això ja dic que desconec el tema de la llei si s'obliga a tenir un interventor o no tenir un interventor o una I, figura d'intervenció. Jo crec I que és una, això, això és una és coseta, el que, eh, de... que és que era anterior, eh, és trama, és una... que, com que ha introduït el tema una altra vegada les dietes, dic jo pateixo, excepte el meu cas, que entenc que pel cost de l'Ajuntament no representava més que una dieta pertinença dia i que per mi, és independent, són les mateixes que hi havia l'any passat Ferran, són les mateixes, sí. durant 3 anys estat funcionant així, per tant no s'ha canviat Ferran, res no s'ha sí, canviat no, res és no és la meva intenció discutir el que havia fa 3 mesos no és la meva intenció perquè escolta, jo, pàgina, volta i no, no. punto pues que se, es, sembla que així s'ha ajutat per una cosa no, diferent no, no, quan fa 3 no, no, anys que s'està funcionant així no, no, no, així. estic parlant d'aquest moment i del futur eh? okay. per mi el que ha passat eh, fa 6 mesos ni me cuestiono Eh, o sí sigui que fixat o si sigui, no hi era y además es que crec que tenim que passar pàgina no. eh, o sí sigui que, que ningú se, se senti u fes amb aquest sentit perquè el que crec és que el que tenim que fer és situar-nos amb el moment actual i fer les coses que heu que fer amb aquest moment. Jo estic totalment d'acord amb, amb el que estigui I per això vaig demanar aquesta aclaració. Sí. Sí, eh? això... No, no, amb això que està comentant ara, evidentment, sí. crec que cal passar que, pàgina, no? El dia d'avui qui, qui és el que ha que... estat fent referència constantment als quatre últims anys al passat? No, no, no, jo això... Eva, Eva una... qui és la persona Però... que ha estat fent referència als sí, sí, sí. quatre últims quatre anys amb, amb, aquestes, amb aquesta mm -hmm. tertúlia avui aquí? Bueno, jo crec... no, jo no... Oi que no? no, no. Que no eh? Jo, jo, no. Ara semblava que fos jo, no jo. Aleshores estic d'acord amb tu i em va haver Jo que el no que, que hem de fer tots plegats, govern i oposició, és passar pàgina, però tots. És a dir, el que no té sentit és que diguem, no, el govern que no recordi el que ha passat fa quatre anys, però l'oposició vagi traient, no, però nosaltres ho fèiem. És igual, és igual. Passem pàgina, comencem. Comença una nova legislatura, doncs siguem tots capaços d'anar en aquest sentit. El tema diatres, jo crec que ja ha quedat més que, clar, no hi haurà retribucions, ja es va dir en per activar i per passiva. És igual el que es fes abans. Ara amb la situació econòmica que hi ha és el que serà i en dietes no hi ha altres retribucions, ni complementàries, ni sous ni altres històries. I amb el tema de l'interventor ja es va dirhi també en el ple. Si s'ha de convocar a la plaça es convocarà i serà públic i es triarà la persona que s'hagi de triar per currículum. Bé, la persona que hi havia para o per bé, el govern ha decidit treure-la. Els que estem aquí, cap de nosaltres ha intervingut amb aquesta decisió en tot cas és una decisió que ha pres el govern i que ja van dir ahir que s'havia dhaver aquesta figura i seria, i que en tot cas seria una cosa oberta, doncs esperem tots plegats doncs, a que això sigui així, mentrestant el secretari està complint aquesta funció i crec que pel que es va dir està sent correcte si en lloc de fer aquesta figura de l'interventor, no, la llei permet que sigui fet per la Diputació i això estalviar diners de l'Ajuntament, doncs és una cosa que haurà de valorar el govern actual i veure quina és la millor manera de complir les funcions, de complir la legalitat i estalviar el màxim de diners a l'Ajuntament Sí, perquè quan parlem d'interventors estan parlant de, de diners. Sí, sí. I amb la situació actual com està no, el país... No, no, s'ha de fer. Una el sí, fet sí. que hi hagi una persona no que fiscalitza... Una, una qüestió de matís. Eh? Eh, la figura d'interventors és obligatòria quan es passa de 5.000 habitants. Per sí, sí. tant, la ciutat d'interventors ja hauria de tenir eh, interventor. Ja l'havia de tenir molt abans. El passa que nosaltres, la a 5 si anys enrere... Eh, vam anar mantenint la figura, que és legal a més a més, eh? de secretari d'interventor, perquè eh? aquí dies passa un xampany, però és... el que passa eh? és que la cosa no funciona ben bé, fins allà on jo sé, eh? però jo quan es parla dels los cuerpos nacionales em perdo una mica, les coses com siguin, però ehm... aviam, aquí una vacant, que és la d'interventor, Qualsevol eh, interventor que estigui, com tal, al quadrat en el cuerpo de, de, de interventores, de l'estat no sé què, de pot demanar la plaça. Pot demanar la plaça si està mecany. Sí. Jo crec que funciona d'aquesta manera. Després, si han més matistes o no menys matistes o ja no seria capaç de, de dir-ho. Eh? Però això és el que jo tenia entès. El que passa és que lògicament, si aquí l'interventor és a temps parcial, doncs probablement un interventor que busqui feina no li interessarà a des parcial. I crec que aquesta no ser una part del problema. que trobar un interventor que vulgui fer el des parcial i dades no és més complicat. Però al millor a lo millor, sí que n'hi ha ends, com com'hi ha per l'empresa privada que, que són auditors és pràcticament el mateix que un, que un interventor no, no sé, mirar, no això no sé, cal de veure que és, possible, que és la llei que és, quina és l'aplicació la una, una, no una cosa és que tinguis aquí, que tindre inter, un interventor i una altra cosa és que tinguis que tindre ah, intervenció eh? que, que no sé si és el matí aquest, ho miraré que, el, que, el que passa és que, que la Manolo és igual el tema de, de l'interventor diguem-ne, és de, del dia a dia no? vull dir, el, el funcionament és si eh, com una auditoria doncs, fan, un, diria, de, de fets passats l'interventor ha de signar pels pe, pe, fets sí, futurs sí, sí. el sí, fet també, de la despesa el que no hauríem la... no de trobar és amb un interventor que cobra X diners que a més a més és obligat, com hem dit a l'any, a més a més haguessin de fer auditoria l'auditoria, si no és eh, realment necessària perquè perquè si algú ha de salvar l'abogada la doncs realment hem d'anar alerta vull dir, perquè ens costaria doble doble diner no? mm -hmm. l'interventor mm -hmm. és el que li diu a la, l'alcaldessa en aquest cas en escoltem, això, no ho signem perquè això no va no en lloc o podem tenir aquest o altre problema és qui autoritza, les... autoritza, autoritza que entenc que ha de ser una persona eh? de confiança des no? del però... punt de vista legal que diu que procedeix, no procedeix. ha de ser imparcial totalment, vol que ja no s'ha de casar mm, moment, Sí, bé, sí que no bé, plaguem, plaguem amb l'interventor, no sé si de manera molt breu algú vol que no li quedi ningú res al tinter del, del primer ple d'aquesta legislatura algun comentari bravíssim per acomiadar, no? Veu dit tot el que la honoracions sí, no? que havíem bé, de sembla, dir. Sembla que, sembla que tothom està interessat bé. i apassionat, I amb canes, no? I am canes, doncs no, doncs deixem-les, aparequem les ferran. Bé, a tots plegats, moltíssimes gràcies per venir una setmana més i doncs, ja continuarem parlant la setmana que ve. Que vagi molt bé. Bon dia.